Treba se pripremiti, braći i sestre. Braća na visoke kazne, a sestre na nenadanu zaradu, pogotovo ako su postruci pravnice. Jer, čuli smo, rečeno je i zvanično objavljeno da Žena pravnik, ukoliko čuje od svog kolege da je naziva pravnikom, a ne pravnicom, može da naprati tu uredu po zakonu. To je samo jedna od projava onog bezumlja o kome govore sveti apostoli nadahnuti duhom svetim duhom koji je iznad vremena i koji vrijeme posmatra iz vječnosti pa kad nadahne ljude da govore da prorokuju on im daje i da vide dane koji tek treba da dođu i ludiva koja tek treba da se projave i otkriju. A naše oči i uši, braći i sestre slušaju projavu velikog ludiva i masovne zaraženosti duhom bez umlja. A duh bez umlje, duh onoga koji siđe sa umnih i duhovnih visina i nastavi da djeluje ali na vrlo nizak način jako po intenzitetu ali nisko po visini i slabo po kvalitetu to su one projeve koje imamo tu oko sebe i koje su fiksirane i nemaju kud do na zemlji i po njoj. I sveti Antonije Veliki koji istim duhom gledao govorio je da će u poslednjim vremenima doći do velikog kvarenja i do projava veliko goludile, velikih bolesi. I to što čusmo da se traže prava, razna prava, evo vidite i sami, svjedoci smo da bolest, zlo, traži svoje pravo, Neka što traži svoje pravo, nego hoće da naplati novčanu kaznu ako ga ne ispoštuješ i ne uvažiš. Neka što traži pravo, nego hoće da se nametne kao zakonito i kao jedino moguće. Hoće da stvori takve uslove da ti se učini da drugačije ne može i ne smije i ne treba biti. Da to zapravo nije uvodilo, da je to istinska mudrost, da to nije ropstvo, nego istinska sloboda, da to nije laž, nego sušta istina, da to nije grijeh, nego sama vrlina. Da to nije put u propas, nego u novo otkriveni život sve što rekosmo smo braću i sestra može da posluži kao svoj vrsni prokimen praznik urođenja majke Božije jer to galopirajuće je bjesnilo galopirajuće ludilo, koje evo i danas i kako potresa zemlju, može da se zaustavi, može da se prevaziđe, da se izbjegne, isključivo silom koja sa nebesa dođe. i koja se sa zemljom srete, tačnije sa ljudskom prirodom, u utrobi presvete bogorodice. Nema što da lutamo umom, brađe i sestre, po univerzumu. Zaboravi zvijezde, one ti ništa ne mogu dati, ako gledaš i gataš po njima. Zaboravi sunce, i ono te ne može ogrijati ako samo od njega toplotu i utjeku očekuješ zaboravi ljude sve i bez izuzetka od onih najbližih najrođenijih pa i do prvog čovjeka i prve žene jer Ni oni ne mogu da ti pomognu, i oni stenju, i oni bogoju, i oni pate, i oni utjehu traže. Sami ne mogu da je daju, ni sebi, pa ni tebi. Zaboravi i na duhove sveta, jer oni su samo sa služitelji. Oni su pratnja. Oni se raduju i radost žele i sa tobom da podijele jer gleda ona koja se danas rađa to je mater Boga našego kako kažu svete nebeske sile. Presveta Bogorodica je mater Boga našega, kažu sveti evangeli. I samo u njenoj utrobi, samo iz njene utrobe dolazi svjetlost, dolazi utjeha, dolazi sile životvorna. Dolezi život vječni. Zato je ovaj praznik, braćo i sestre, početak našega spasenja. I zato bez ovog praznika mi ne možemo govoriti o spasenju, o boljitku. Ne može nam krenuti na bolje ako ne krenemo od danas ovaj praznik se nalazi na početku crkvene godine crkvenog kruga, indikta i vidite kako moćno crkva uči nego svabi smo džaci visoko obrazovani blokirani raznim učeljnjima hendikepirani visokim ocijenama osakaćeni bristavim diplomama ugušeni i udavljeni raznim znanjima onesposobljeni da izučimo azbuku spasenja A ovim praznikom počinje nova godina i crkva kaže gledaj Pratiče do, odavde ćemo početi, ovo je naša prva stanica. Ovdje ćemo ući i vožnju, putovanje ili tačnije život započeti. Sveta crkva uči nas, govori nam, pocijeća nas svake godine na bezbroj načina da bez nje ni njega nema. Ako nju ne čekaš, ako je nisi dočekao, ako joj se ne obraduješ, ako joj rođendan ne slaviš, džaba se rodio. I vrlo vjerovatno da će biti bolje da ti se vodenični kamen objesio vrat i da potoneš u dubinu morsku nego što živiš, jer živeći, a nju ne slaveći, njen rođendan, njeno vavedenje, blabovijesti svete, njeno uspenije, a prije toga čudesnu vitvojensku atmosferu i rađanje Boga iz njene utrobe ti uzavut živiš i tako živeći sagriješit ćeš smrtno. Pa i da ne sagriješiš na neki konkretan način tako što ćeš dijete udaviti utrobi svojoj ili tako što ćeš ga roditi pa ga daviti postepeno živama strasti neisijeljenih povreda duše kompleksima i mnogim drugim pritisima ubijajući svoje dijete ili neko tuđe sve da ništa od toga nisi učinio dozvolno je da њу ne poštuješ da joj se ne raduješ da je rođen da ne slaviš pa da ti bude teško i u vremenu i mučno u vječnosti. Jer Duh Sveti kroz srpu posuđuje braći i sese sve one koji Djevu Mariju ne slave kao bogorodicu. Bilo je jeretika sjetima se samo Nestorije koje nije poštova kao bogorodicu i crkva je do dan danas ljuta na njega nije mu zaboravila tu hulu i prezir prema majici Boga našega Angelim mu braće i sestre od serafima do onih najnižih u jerarhiji angelskoj nisu to zaboravili jer je ljuto uvrijedio Onu koja je zaista rodila istinitog Boga. Crkva svima onima koji ne poštuju mater svjetlosti, ne može dati svjetlost. Ostavlja ih da žive u tamni. Jer ne postoji drugi način da se svjetlosti od svjetlosti primi dokroz nju. Nemoguće je govoriti o bogopoštovanju bez poštovanja majke Božije. Zato crkva, majka naša, učiteljica naša, želi da svi zajedno ovako, postepeno i sabrano učimo da pravimo te praznične korake da se učimo da plešemo u ritmu praznika i da pjevamo u glasu sa angelima na žalost braći i sestre Mali je broj onih koji znaju da plešu, da igraju i da pjevaju majci Božje. Od bezbrojnih tropara kondaka ima taj tropar bogorodičan to često napominjemo da znate jer u prilici toga smo svjesni ali ne možemo onako Ako bi mi htjeli, nego kako je Duh Sveti zadao, zapovjedio i sveti oci u sanove, pa makar nikoga ne bilo u crkvi, prijećemo braće i sestre, krave i telad uvoditi u hramove, nego što ćemo mijenjati zakon Boži i predanje Otaca. Ako nećete, kažu oni nama, izađite i dovedite volove. A ako hoćete, ajmo onda onako kako nebesa vole. Ako hoćete da pjevamo, nećemo dovoditi pjevačice i igračice. Ne trebaju nam irodovi svirači i ne trebaju nam i irodijade, ne trebaju nam kompozitori koji nadahnuti ne sa neba, nego ispod nebesija pišu jesme, stihove i daju melodije koje pokreću milijone ljudi. Ja treba znati svi ti hitovi kako ih nazivamo sve to što prilači masovno prilači to braći i sestre biva nadahnuto iz svere podnebesija. I ni jedan koji se nadahnjuje tim stvarovaštvom Ne može biti čled od crkve, njega prosto ovdje nema, mi pogodio da ga zavežeš za stasiriju da bude na liturgiji, sad tipa počeo bi bukvalno da vrišti i pjenu da izbacuje i sad. Dok posmatrajući ga na tim saborima, sujete i festivalima, potpuno normalno izgleda reklo U crkvi imamo himne, i pjesme koje su nam sveti oci duhom svetim ispjevali. I mi braći i sese ne bismo znali vjerujte mi i mi zajedno sa vama to što bi znali nekoliko tropara više od vas ne bi nas opravdali jer to je sve malo u odnosu na ono što imamo. Sveti svetogorci a to to mi smo bili svedoci napamet to izgovaraju napamet znaju službe majice božije na izust izgovaraju vakrat iz presvete bogorodice svakodnevno jednom posjetiošu čuvenu keliju burozare posvećenu svetom nikolaju pripada našem manastiru hivanđaru ali pošto imamo pametnijeg posila, važno je dobro trenirati, momak je talentovan za futbal, enoga, da naslijedi reket, teniserski, evo ga da skače u vis, evo da baca disk, evo ga da igra košar u rukomet, da boksuje, pliva leđno, prsno, tek Kelija svetoga Nikolaja u Kareji ostade prazna, a Srbi jadni ne znaju ni da postoji. Ne znaju ili se prave da ne znaju da u isposnici Svetoga Save već godinama jedan monah drži Savino pravilo, karajski tipik, samo jedan. A ima još Savinih naslednika, ali otacnik odin već godinama sami Nosi veliki blagoslov, isni i veliko bremen, držajući Savin tipik da se ne bismo obrukali pred njim. I mnoge druge kelije po svetoj gori koje je ostavio, da bi se služba Bogu i bogorodici služila, mi smo ih zaboravili. Nam je važno da nam se otvaraju tržni centri da zidamo nove zgrade Nove apartmane, hotele, škole prazne, nove fakultete gdje će se mozgovi ispirati i novi jezici učiti. Još malo pa ćemo i pentekostalne škole da pravimo, da govorimo mnogim jezicima, jer evo nismo zadovoljni slovenskim. Nismo zadovoljni crkveno slovenskim, nismo zadovoljni poezijom, svetom, duhom svetim nadahnutom, nismo zadovoljni onim čime su bili zadovoljni naši preci, ne samo zadovoljni nego poezija kojom su osveštane njihove duše i njihove kosti. A koju imamo, braćo i sestre, evo i ovom našem hramu unišaržeri samo ne znamo da ispaljujemo i u toj ćeliji Svetog Oca Nikolaja ušaoši da vidimo njihov novi храм posvećen pokrovu Presvete Bogorodice za koji smo pet šest monaha koji su molitveno i tišini radeći izgovarali akatist Presvetoj Bogorodici na izmjenično jedan izgovara ikos i nanosi zlato na novi konostas a brat spontano preuzima kondak rade i pjevaju majici božije akatis tako to na svetoj gori nema molitve ako nije bogorodici upućena otac Neće čuti molitvu ako nije upućena sinu Duhom Svetim kroz Majku jer ona vraćuje se sve majka Božja predstavlja nebeske đveri nema neba bez Bogorodice nema svetlosti bez one koja je rodila nema sina bez majke nema ni Boga među ljudima nema Emanuila bez Bogorodice. Zato braće i se pritisnuti ovim pogovnim vremenom ovim smrdljivim vjetrovima ovim truležnim procesima koji samo imitiraju život a zapravo predstavljaju one krajnje i finalne faze raspadanja, ono što nam se danas pakuje kao novi život, nova perspektiva, novi, savremeni, aktualni trendovi, to je, braći i sestre, pakovanje onih crva koji ne umiru pod pritiskom tih procesa, a videći da je sve manje normalnih ljudi Da je sve manje onih koji razumiju, a sve više onih koji oludilo prihvataju i razvijaju sebi progresivno, jer vidite i sami iz godine u godinu sve veće oludilo. Evo vidimo i po Podgorici, sve i Podgorici vidimo monstrume po uvicama vidimo demonska izobražajanje braći i sestvi što je najgore razgovarali smo sa nekom našom braćom uopšte nije o čemu se radi hrišćanin pa i on vodio unuka da se fotografišu ušla mu vlaga u glavu kablovi ne provode I onda mu se dopala ona crvena svjetlost koja izsijava iz onih farova, iz onih zadnjih farova nekog slupanog automobila od čega su napravljene oči novim idolima. Nikad grđim, braći i sestri, to je plod naše duhovnosti. To je projava bolesti naše duše, jer, kako govori poštovani Arhimandrit Rafail Karelin, umjetnost savremena i uopšte umjetnost, a sad govorimo o savremenoj, jer smo tu u tom vremenu, je barometar duhovni. I vrlo precizno pokazuje na kojoj skali se nalazi društvo. Kad u jednoj podgorici imamo ono grdilo, da se niko ne zapita koga je postavio, ako se pogrešno parkiraš da bi djete odveo da primi inekciju, ili da bi obavio neku drugu normalnu radnju, dođe pauk i odnese ti auto a kad sklepamo od auto otpada, kad sklepamo onakva izobraženja i parkiramo ih na centralnim pozicijama glavnog grada, prije stonice, nema niko da dođe i da ga podigne. Nema niko da pita koji je ovo postavio nema niko da pita koja ga je majka rodila nema niko da pita koja ga je škola vaspitala nego stoje i narod se okuplja čuti zadovoljan i spokojan jer eto Kreacija je u pitanju. Umjetnost je u pitanju. U takvom vremenu živeći, braći i sestre, a to nije kraj, kako kaže Gospod. To je tek početak stradanja. Jer ušli smo u zonu koju je Gospod otkrio svojim apostolima kad su ga pitali kako će to vrijeme biti prije nego što drugi put dođeš. A on je govorio o onome što evo danas vidimo. Biće zemljotresa po čitavom svijetu. I nema što da tražimo drugi do onaj i sedjandeset i da čekamo naredni i može da zatrese svakoga dana i da bude poprilično razoran. A vidjet ćemo da li će ga biti, to zavisi i od nas. Biće poplava u čitavom svijetu. Mi ne moramo da mjerimo dubinu. Ne moramo da brojimo žrtve, a 200 iljada je bilo tamo, čujemo posle onog tsunamija. Samo jedan pokret, jedan tren i 200 manje. Nego da brojimo, odnosno da mjerimo dubinu ovih naših poplava. A gledajući moraču ovih dana, a evo 40. godina, pa i malo pamtimo kako to biva septembrom, može svega da bude ako je ovako u septembru a prošlih godina i obično u ovo vrijeme ona je znatno niža možemo očekivati vodu i na podgoričkim ulicama poslovnim prostorima na prvim i drugim etažama oko s zgrada možemo se jahtama i skuterima voziti po glavnom gradu koji ima jahtu pa da proba atraktivno je biće i ratova po svemu svijetu Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo. I biće će i gladi i pomora po svoj zemlji. Naravno tu se ne misli samo na fizičke, nego prije svega na duhovne bovesti. A svjedoci smo da ih ima. I to je, kaže gospod, tek početak stradanja. Oni braći i sese koji slušaju riječi gospodnje, nema ih mnogo, uglavnom smo Marte koje su ljute na Mariju što sjedi, ništa ne radi nego, eto, savila noge i samo sluša što Bog priča, to što se tamo kuva ručak i samo ona tamo radi i ona je ljuta i insistira i uči Boga što treba Marija da radi a pošto su danas sve Marte i moraš i spoštovat kao Martu ako je pravnik, ne moje zvat pravnikom, nego pravnicom, onda ne slušamo riječi Božje i zamislite, nadamo se da će biti bolje. Podlježemo najjeftinija propagandi Danas čekaju bolji dani i to samo da se steknu još neki uslovi samo još par ugovora da potpišemo i sigurno će krenuti svima će biti bolje To je braćijo i sestre najjeftinija propaganda Ne samo da neće biti bolje nego će biti sve gore i gore Svima bez izuzetka, a izuzeti bit će samo oni koje gospod izabere i odvoji od svijeta. A to izbranstvo braći i sestre projavljuje se kroz presvetu bogorodicu tačnije, Promjenu našeg odnosa prema njoj. Neka ovo udjelo bude još hiljadu puta veće. Neka se nevolje umnožavaju rastu iz dana u dan. Neka voda raste. Neka vatra gori. Neka se zemlja trese. Neka se vazduh užari. Ako smo sa njom i ako smo njena istinska čeda usinovljena duhom svetim kroz crkvu sina njenog, kroz crkvu apostolsku crkvu, spasonosnu, neka nije najbogatija, neka i nema najbolju organizaciju, ono administrativnom smislu ali je spaselosna i puna svetlosti puna blagodati puna istine puna svetosti puna ljubavi puna sile puna vječnosti. kog budemo sinovljeni duhom svetim krstom sina njenog a našom vjerom da je on zaista naš spasitelj da to što je posto čovjek radi nas ne znači da nije ostao nepromjenljivo i neizmenljivo jednak ocu svome ravan počasti i po suštini, Otcu i Duhu, da to što hodi, da to što dolazi u naše gradove, u naše domove, da to što ulazi u naše hramove, naravno danas već kroz strukturu i crkve, kroz naše episkope i sveštenike, jer dje god je episkop, braće i sestre, tu je i Hristos prisutan. Gdje god episkopi dolaze, posjećuju, služe i osvećuju, tu ista sila djeva, gdje god nas poučavaju naši pastiri, u skladu sa apostolskim predanjem, jer drugačije ne može i ne smije biti, strogo je zabranjeno, tu isti glas čujemo koji su i oni čuli, jer riječi su gospodnje da, će u učenju apostola i učitelja crkve biti prisutan njegov glas i da će stado koje bude poslušno pastiru to jest jerarhiji crkve biti Božije stado i da će zaista biti jedno stado i jedan pastir zato živeći u crkvi Slušajući i prihvatajući njeno učenje koje nije lako prihvatiti braći i sest to je učenje to je vrlo važno da zapamtimo mi ovako kad se okupimo i e, naša prva lekcija ili uslo da možemo dalje jeste svijest da mi ne znamo a ko je nas učio ajde izmerite koliko ste sati proveli Prihvatajući učenje crkve. Naravno, izuzimajući ono kad dajemo autogolove. Misleći da znamo sami sebi uvijek desetke dajući. A to je ona učionica u koju nas đavo uvlači. ona nam uvijek daje desetke. Niko kao ti. To, to samo ti i sveti vladika Nikolaj pa onda kad prođeš prvi kurs onda ide onaj sledeći po kazivanju Ave Doroteja pa znaš kako, nije baš Nikolaj ta mjera tvoja je znaš, ali nemoj nikom tvoja je vjera velikih otaca i što je najgore, braći i sese to je ta tajna udila čovjek zagriza to I tako počinje da prezire sve autoritete dok mu prosto vrijemene istekne. A onda ide na triježnjenje hladnim tušem smrti i vječno mučenje u tami neznanja, bolnov neznanja. Nismo naučeni, braći i sestri. A učiti u crkvi moguće samo duhom svetim. Mi tu nauku, i to treba da znate, pogotovo i mlađi je sad je velika agresija na mlade umove, čak imamo tamo instalirane i neke programe za prepoznavanje e, talenata, pa ih hvataju tamo kao e, kao Kao oglovci, u pravom smislu riječi, ogloveji talentovano, inteligentno i i bukvalno da svojom krvlju, svojim talentima završavaju njihove poslove. Na jefti način prevari ga, oloveći ga na sujetu, na gordos, na titulu, na čast, svi padnu na to i tamo radiš u nekoj firmi. u nekoj velikoj, velikoj kompaniji. I šta se tamo? Mrčo. Završio si život. Gotovo, to ti je to. Aj probaj malo da zakašljaš na poslu. Aj probaj malo svina da ti isuri, iznose, pa da vidi menadžer. Da ti je pala kondicija. Onda moraš tampone da zabijaš, jer... Ako vidi da je to trajao i da traje 2 3 dana, odeti ljubazno ispraćen gdje ne interesuje me jer na tvoje mjesto sjeovi novi, mlađi, pametniji, obučeni i tako dalje i tako dalje. Tako se to završavalo brati i sestre. A nije znao da postoji nauka Ne neuporedivo uzvišenija od te nije znao da za njega postoji obezbijeđeno radno mjesto i plata koja ne može ni da se izmjeri braći i sese novcem praktično ne može jer naš brat pokuša po kad budemo u nekoj finoj i blagoslovenoj atmosferi tu našoj mitropoliji a on tek uvezi u taj život crkve, pa, kako on kaže, na trećoj godini, je treća godina je kako su uključio, onda kad se vratimo, a on sam pod utiskom pa kaže, poč, ovo je vredio, 20.000 evra. Da. On to pokuša da izmeri, kaže, 20.000 evra, to druženje, susret i tako neko veći razgovor sa ljudima u duhu, zato. Da. Ali nije u upravo. Dobro trebamo dati malo vremena. To ne može da se mjeri. Ni sa 20 milijardi, milijardi, bilo čega. Jer je po kvalitetu, braćo i sestre, iznad svega toga, to je Božja blagodat. Kad naučimo nešto dobro u crkvi, primamo blagodat a ta blagodac se projavljuje ne suvo znanje koje nadima ne, nego kroz vrlinu. Danas smo posjetili naše starice Olimpijadu i njenu sestru Hristinu u Dobrskoj ćeliji. Olimpijada, samo da znate, ali nemojte opet zbog toga. Ona je 33 godine živjela ranila, čuvala, bila kelinica svetog ave Justina. Malo ko zna da živi tu kod nas, tiho, tiho, tiho, skromno, smireno, kao djevojčica. A otkud to? Zato što je dobra učenica i sina imala je priliku da raste uz velikoga učitelja. Učitelja pravoslavlja, je Rava Jusin, učitelj, jedan od učitelja novojavljenih učitelja pravoslavne crkve. Ona je rasla uz njega, ona ga je gledala svakog dana u keliji za radnim stolom dok je pisao, dok je svakodnevno složio sve te liturgije. I naučila je od njega kako se to živi, kako se to nauka gospodnja izučava i kakvi plodovi treba da budu. Sva smirena, krotka, sakrivena, umir, vrline. A sve to, braćo i sestre, nama dogazi, to je mnogo važno, jer nemojte da se trudite nešto da steknete, jer je nemoguće bez majke Božije. Sveti Grigorije Palama ima ta jedna, ta jedan bisera, jedan od mnogih kod njega, zaista je čudesan, u njegovim besedama ima i suvi svetogorski stil, ali zato kad, kad ispali misao, ostane ti u glavi svetlost iako živiš u tamni, pa iako i voljom prihvataš tamu, ali ta svetlost koja od njega dođe, živi u tamni tvoje duše, ali tama ne može da je obuzme, zato su te besede tako moćne. primiš da impuls primiš, otežku reč onati uđe u glavu i svet i ne, kačući se na tvoje kablove pa, znaš kako isprazniva mi se baterija, znaš moram se uključiti da se održi. Što će povami tvoja pamet i tvoj um. Od njega su i primali svjetlost duha svetove kroz te čudesne besede. Čovjek i braći i sese posle ovavljčenja, odnosno posle svjelaška duha, postao zanimljiv i za visoke angelske umove. Visoko bogoslovlje i tajne biće Božeg otkrivali su se ljudima na čudesan način, kao posledica ovavljčenja Božeg. Bog se otkriva kroz ljudsku prirodu Duhom svetim. Zato su učenje naših otaca od ogromne važnosti. I to je, braći i sese, duhovni kvalitet. Zato treba praviti razliku kad čitamo oce. Nemojte to da miješate. Čitajte vi romane i pjesme i poeziju. Ali, kad vam svjetlost otačkog učenja uđe u glavu, završeno je sa drugim knjigama. Misliš da nije? Ajde probaj, ajde da se vratimo uzmi onu knjigu onu tvoju najmiliju probaj da je čitaš ne moš gotovo je nova tvar novi čoklot krenuo je nova krv kroz tebe krenuo je svjetlost da ti obasjava biće i ne možeš više onu stvorenu koliko god ona da je bila lijepa vidite u svetim manastirima Nema, braćo i seste, uopšte Kad, mi, kad govorimo Manastira, misimo veliki velikim labrama. Nema tog stvaravaštva Duševnog Nema onoga za čim Svijet čezne ne. Sve je duhovno Jer duhovno ne može da se upoređuje Duhovno stvaravaštvo Duhovna nauka Ne može da se upoređuje Sa duševno tjelesnim projevama a sve što je duhovno u crkvi, jer duhovno si ne može primiti izvan crkve, izvan crkve, kako kaže Arhimandrit Rafael Karelin, imamo samo intelektualna natezanja. U boljem slučaju ili onaj krajnje izražen plotski nivo života. Novine, nate, te časopise, ta literatura, evo, Gledali smo ovih dana po knježarama. Ništa. Ništa, ništa, ništa. Ideš, gledaš, ništa. Se nešto malo crkvene literature koja je gore neđe na tavan. Valjda skrajnuta da se savjest umiri. Zašto? Zato što tamo niko iz crkve ili sama crkva nisu pravili raspored knjiga jer da su pravili braćo i sestra teba da znate i jedan monah ko, kome se majka božja javila ljuta i neće da uđe u njegovu keliju zato što je u njoj njen neprijatelj nije bio monah kao što smo mi pa se nama javlja majka božja ne, nego monah visokog duhovnog života, koji je mogao da podnese ta javljanje. I kaže, imaš mog neprijatelja u i neću da uđem. A on se pita, neprijatelj, šta sam uradio? Pokušava, pokušava, pokušava, pokušava da se sjeti, i zaista, onako istančanom savješću, nije mogao da nađe naravno, pored grehovnog života, ali ovdje je bilo nešto drugo. I tek, otvarajući jednu knjigu svetog Isihija Prezvitera, na kraju te knjige nađe dva teksta od jeretika Nestorija, koji je pograšno jeretički učio da presveta Bogorodica nije Bogorodica, da nije rodila Boga, nego on je to provlačio kroz formu Hristo Rodica, što je Treći Vaseljenski Sabor strogo osudio i anatemisao jednom za uvijek. Zbog dva teksta Nestorija, koji su se navazili u neku ruku nehodičnu u toj knjizi, Presveta Bogorodica nije ušla. A zamislite, braću i sves, naš narod naše škole, naše knjižare, naše kuće šta sve ne držimo. Ovde treba podvući učenje gadno učenje, mrtva učenje, prokuto učenje, ubitačno učenje koja govori o majci božoj kako ne treba. Ne bi sad ovdje da otvaram to polje, ali treba da znate, jer ima tih učenja, znate o čemu govorim, koja nam tumače ko je bila presveta Bogorodica i kako se radnja razvijala. To je, braćo i sestre, pazite, ko to primi. Odma biva pokošan pokletstvima otaca. Odma djeluju, je vidite, sveti oci na vaseljenskim saborima Nisu donosili odluke sami, nego Duh Sveti i mi. I to što bude zapečaćeno, to je zapečaćeno za sva vremena, braća i sest. Nema potrebe da se to potvrđuje, jer je sila tog pečata neizbrisiva, nepromjenjiva. Šta može da se mijenja? Naša duša kroz pokajanje, i to kako? Kroz ispovijez, pred ikonom Presvete Bogorodice, pred sveštenikom, da se očita molitva, da ti se grijeh otpusti, jer si pohurio na nju, ili si čitao knjige koje huve na nju, ili ih držiš u kući, ili si je psovao, ili gledaš razne druge sadržaje koji govore o njoj na ovaj ili onaj način. To je, braći i sese, sve prokvesto sa tim, nemojmo da se igramo. Sva nebesa Sele se, izvaze iz tvojega doma, uneseš li takvu knjigu? A nade znači koliko, koliko takvih knjiga danas ima? Za znači samo naveo jednu temu, da ne govorim o drugim jeretičkim učenjima. Što kaže kad Nikolaj danas čitamo u Omiliji, na nedelju. Ako ne ljubi oce i sine i svetoga duha, taj nema nikakve ljubavi u sebi. Ko ljubi Otce, a ne ljubi Sina i Duha Svetog, nikakve ljubavi nema u sebi. Ko ljubi Sina, a ne ljubi Otce i Duha Svetog, nikakve ljubavi u sebi. Ko ljubi Duha Svetog, a ne ljubi Otce i Sina, nema ljubavi u sebi. A šta je sa onima, koji ne samo da ne ljube tako parcijalno, nego mrze svetu trojicu. Svu trojicu. I važno uče i hule. Ari je spuštio sina na tvar i pogibe. Puča. I stvarno puča. Znate kako je Ari je umro. Raspao se u toaletu javno. Zate za to? Ne znam. Pukao u koju, javnom toaletu. Svečano. Išao kad crkvi. Jednog u da napravi kao da je on primio taj dogmat. Svetih otaca, da se sad ne zadržavamo na tome, ali je, je varao je, a đe da varaš duha svetoga? Pa Ananije se pvira, samo malo odvojiše u džep staviše da se nađe za svaki slučaj kad su prodali imovinu, hoteći da slažu duhu svetom, a Petar kaže apostolu, Anani, a Ananije, a što slaga duhu svetom, E to tvoje bilo, ta kuća, ta imovina, to je bilo tvoje. A pa kad si prodao, je li tada bilo tvoje? A što slaga duhu svetom, nešto daje, nešto zadržava. I pade, puč je mrtav, pade izpre peta. Ona, odmah posle njega žena, i zvukoše Vukoše momci, kaže, uđe veliki strah u crku, i će sa duhovom svetim da se igraš. Ali je isto to htio. I uvati ga boli, u stomaku od izvitije u javni toalet nema ga 15 minuta nema ga pola sata procesija se zaglavila kud je đe kuca kuca kuca nema ga otvore on pukao prosula mu se utroba onako sam u sopstvenoj nečistoći se valja umravo povratio ga gospod jer mu je Sina na tvar spustio. Blok, nata, blok protiv tih ognjenih strijelih nečastljivoga, štit vjere, mi imamo u simbolu vjere, pa kad god kaže, kažemo, jednosušno odsud, sva ta učenja, nata, odbijaju se od nas, zato je to mnogo važno simbol vjere, jednosušno odsud, jer jeretici nisu tako učili, da, braći i sese, da kažemo za ono učenje koja huve na Sina Božije. Znate one kodove, da Davinčijev kod, ovaj kod, onoga kod, razni kodovi, kodovi, kodovi. Znate što je to, braći i sese? To vam je ognjena strijela ovdje, u čovu i direktno u srce. Veliko je pitanje, pazite, veliko je pitanje oće li taj čovjek preživjeti znate, ima ljekar u urgentnom centru, kad mu ga dovedeš a kad vidi da mu je metak prošao kroz glavu on može samo da ti pokaže gdje je odelenje patologija i obdukcija nema tu šta da se radi kad je oštrice prošla kroz sredinu srca kakva hirurgija kred, kad kroz um i srca i volju, prođu takva učenje braće i seste. To je smrtna dodiva, znate, opasna učenje A ima ih mnogo i premnogo. Zato budite oprezni, nemojte da se igrate, nemojte da istražujete. E, ja sam već uš, ušao u neku, da kažemo, vremensku zonu, osjećam da generacije koje su iz, iza mene, nisam mnogo, ja i moje brati odnosno moj gošnjaci mi smo im mnogo stari od njih međutim sad se to promijenilo znate mnogo informacija može da se primi preko interneta i gdje god hoćeš možeš da uđeš ali ne možeš da izađeš možeš da uđeš a ne možeš da izađeš možeš da dotakneš a ne možeš posle da se isčupaš možeš da udahneš ali možda i izdahneš odmah posle toga zato budite oprezni Sveta crkva strogo zabranjuje svojim čadima da u ruke uzimaju takva učenja pri tom oni koji su se izvukli iz toga vraćaj se moraju da budu na terapiji na oporavku ne malo vremena Treba da pođe u godine dokim se dušane ne sastavi, dok se um nesjedini sjedini sa voljom kroz poslušnost i dok se srce ne reanimira da može i evanđelski da osjeća. To su duboke traume i povrde. Naravno, liječi moć na blagodat Božja, ali vrijeme je potrebno, pokajanje je potrebno, zato nemojmo da se igramo. Sve te greške, svi ti promašaj, svata masovna izlijetanja imaju uzrok u nepoštovanju Majke Božije. Jer ne možemo primiti istinu, ne možemo primiti blagodat, braće i sestre, bez presvete bogorodice. To je nemoguće. Zato svi treba da radimo individualno i saborno na tome da mijenjamo naš odnos prema Majci Božjoj pritom ne haotično, nego prateći crkvu nema potrebe da izmišljamo program nema potrebe da sastavljamo pravila sve nam je dato evo ovim praznikom počinje otvara se braći i sestre da kažemo ta škola Ako ste ušli danas, ušli ste na prava vrata i poglavko ćemo prateći crkvu od praznika do praznika, jer svaki praznik, vidite, nosi svoju informaciju, duhovnu informaciju. I uči nas da praznici nisu samo sutra je rođenje mora na liturgiju. Ne to je, to je za vas savjes. To je zla savijest. Znaći tu da se provuče. Crv, crveno je slovo. Znate, mora ići na liturgiju. Ma ne moraš. Dođi da učimo. Dođi da se radujemo. Dođi da uđemo u prostor. A ne da ispunimo formalno neku obavezu i da odemo važno utješeni i zadovoljni jer eto ipak smo bili na liturgiji. A mnogi ljudi se zaglavljaju U, na tom nivou pobožnosti. Idem redovno na liturgiju, postim srijedom i petkom, pričešćujem se. Da. Čije to duha? Je vam poznata ta atmosfera? Frisejska. Hm? Da. Nema tu ništa. To je nezdravo. Da pođemo kroz, kroz onu duhovnu prizmu praznika, a ne možemo bez crkve i ne možemo bez duha Svetog. Duh Sveti u crkvi uči nas, uvodi nas u istinu. Po svemu po Majci Božijoj uvodi nas u istinu o o Svetoj Trojici, uvodi nas u istinu uči nas o Bogorodici, uči nas o Isusu Hristu, govori nam i otkriva ocu govori o sebi otkriva sebe govori nam o svetim angelima kad bi smo mi braće i sve se mogli da znamo o angelima će mogli da pošaljamo nekoga kosmonauta da, da fotografiše ili da intervjuiše Serafim Dobavi da neki razgovor sa arkangelom Gavrilom o onom slijetanju na zaret o blagovjestima pa da nas on izvijesti ili da mjeri udaljenost između serafima i herovima ili da pošaljamo nekog oftamologa da izmeri dioptriju nogog i herovima ili da izmeri silu sila i vlast vlasti i prestove prestova od kudom da mi se to znamo znači srce a od Duh Svetoga Duh Sveti u crkvi je ja, pazite on je sišao je tako pedesetnice silaze duha Svetovi i crkva pazite tada ništa nismo imali nismo imali hramove mi smo počeli da zidamo nije Duh Sveti sišao pa odma ušao mješavica beton, cigle, nije si na majstore, nije si išao na arhitekte, na zidare, na živopisce, si išao na apostole. A onda preko njih počeo da gradi crkvu. A i ova naša crkva, ovaj naš manasir je sa građem braća i sestre, pokretan duhom svetim. Osvećen duhom svetim i u ovoj svetinji i u svim svetinjama pravoslavne crkve treba to učenje da se njeguje da se daje jer Duh Sveti hoće da nas uvede u istinu ali ne nasil. danas je rođenje majke Božije to što bi ti htio sutra da ga proslaviš jer si danas imao zakazan ručak i večeras neko finale, pa biti ti to pomjerio za sutra, neće moći. Večeras, juče bdenije, danas prazni. I praznovat do odanija. A onda vozdviženje časnog krsta. Ako hoćeš, prilagodi se. Ako nećeš, idi kud hoćeš. Ne ugrožava slobodu, ali daje i zadaje ritamu vrijeme, kad će se časovi održati, kad će se učenje izlagati. Sinoć na Bdenju to je bilo, braću i se raskošno izlaganje učenja crkve. na Nažalost, pošto mi više volimo engleski, francuski, italijanski i njemački, od crkveno-slovenskog, gledali smo onako, da znači, komuta na crkveno-slovenskom moćne stihire, znate, močnoga Damaskina, Jovana Damaskina, močnoga njegovega sabrata Kozme Majumskog, kroz koje je duh sveti svirao, uzme ih kao, kao, kao frule, pa kuh, dune i oni zapjevaju. O, o, ostave nam tropare, stihiru, ostave nam sluzbu rođenja majke Božje. I mi je pjevamo, crkva je pjeva močno, na močnom slovenskom jeziku. Pa i nastao je da bi slavio Boga. Nastao je da bi smo mi mogli da Bogoslovstvujemo. A mi danas mutavi, braći i sestri. Mutavi, ne razumijemo. A koga ne razumijemo? Majka. Zamislite bolest. Gledaš majku, a ne razumiješ. Ona ti priča, ona te uči. Ona te kroz učenje voli, ljubi, kroz učenje oće da te utješi, da te izliječi, da te spase, da te umiri, da ti život preda. Ona te kroz učenje doji, a ti ne razumiješ njen jezik. Strašno, za izaz. Zavisno strašno. Što kaže otac Serafim Rose, u njegovim proročkim spisima je u otcu Serafimu živio duh sveti koji prorokuje Pa pišući knjigu, ako Bog da ubrzo i da se pojavi o pravoslavlji religiji i budućnosti, a mi ulazimo sad u te zone o kojima je on u tim godinama govorio, on se bojao da će dijagnoza i analiza tih događaja biti toliko zastrašujuća. I pitao se da li će čitaoci moći to da podnesu. Roz nije češao uši. Znate, danas čim čujete da govori pa dobro je, pa ne treba paničiti, znajte da je tu Bog stomak. I da takvi ne utvrđuju srce blagodaću, nego jelima. 100% je tako. Pođite u trpeze i vidjet da je tako. Sa tim problemom su učavljusi Sveti Jovan Zlatosti kad je vidio da su trpeze pune i stomaci, veliki pa i neka nada lažna, prisutna Serafim je govorio da je vrijeme teško i preteško i pitao se da li će ljudi kad im se to izloži moći da podnesu te izvještaje a danas braću i sestra zar nije tako ne razumijemo jezik crkve vjerujte Mi uopšte majku ne razumijemo, a ona, ona govori na svim jezicima. Ona govori jezikom pedesetnice. te kakva je služba presvetoj bogorodici? Kakve su naše praznične službe? To je, braći i sestre, to je, to je maksimum koji možemo na zemlji, vjerojte. I da mi ništa od toga ne razumijemo. Šta je za pohvalu? za pohvalu kad se mi okupimo privučeni e, magnetom blagodat Na kad počne da, da se mijenja njega blagodat vuče, on ulezi u hram ali njemu dosta toga još uvijek u većina od onoga što možemo da primimo nije poznata, nije jasna i vrlo je opasno da se na tom nivou zadržimo zašto? jer ćemo morati da da se aktiviramo na pogrešan način i da širimo prostor po svojoj volji i da razvijamo duhovni život svojim potencijalima pale prirode, a to su po učenju otaca začeci prevesti. Kad čovek samog sebe počne duhovno da izgrađuje ne primajući duhovne informacije koje je nepresano teku kroz crkvu na jeziku duha svetog. Zato je nama slovenski jezik braći i sestre, ne Ako možeš da govoriš deset jezik, slobodno, izvoli, govori, ali bez slovenskog ne možeš. Probaj, dođi bez slovenskog da doslušaš da službu posvećenu presvetoj bogorodici. Ili ako hoćeš, pođi pa je odsušaj na engleskom, pa uporedi sa slovenskim. Slava Bogu i da se engleski jezik svešta, ali slovenski ima, braći i sestre, mnogo veću dubinu i provodljivost. To je jedan od najmoćnijih jezika svijeta. Na svetoj gori zna se jelinski, starogrčki i slovenski, na slovenski. Mogu da ti daju i na nekom drugom po neku jektenicu, oče naš simbol vjere, ali majci Božjoj stihire Juče Sveta Gora je sva bilo i danas, ma svakog dana ali posebno kad su veliki praznici tamo su svenoćna abdenja pa da vidite kako, kako sijevaju jezici odnjeni jezici to je pedesetnica, a neko prcanje pentekostavaca To je pedesetnica. Da čuješ kako grme monasi kako slave majku svoju. Tako ne pjevaju rođenoj majici. Ne. I ne treba da pjevaju. Tako se pjeva majici Boga našeg. Zajedno tu se miješaju ljudi i angeli. A mi, braćo i sve se ne razumijemo crkvu. Zato treba da se potrudimo. A Gospod će pomoći Mi ćemo tek onda da vidimo da je u crkvi zaista prisutan živi Bog, kad počne da pomjerne. ne samo to, hoćemo li da rješavamo i druge probleme, sve probleme? Hoćete li da rješimo e, ekonomiju? Hoćete li da se zaštitimo od neprijatelja? Koji vidljivi ili nevidljivi? I jednih i drugih. Pa čekaju li su naoložani, to su paktovi, to su alijanse, ništa, ne sekiraj se. Uzet samo jednu česticu njene tkanine, ili jednu ikonu njenu, pa ćemo krenuti bez jednog jedinog metka, braći i sestri a takvi situacije bilo mnogo u istoriji crkve mnogo bez jednog jedinom metka svi da budu poraženi i izade kako da sami napuste teritorije Panično napuštajući prostore zašto nešto su to jest nekog su videli porjećima očevidoca sa one srane vidjeli su sve caricu praćenom mnoštvom angelskih sila. Dovoljno je braći sa samo jednog serafima da vidite, da kažem, ovoša raspoloženog u odnosu na vas i sva vojska, podmornice, nosači aviona u boljem slučaju vraćaju se u bazu, a u onom gorem tu bio ju potopljen kao što su one galije naspom Carigada bile potopljene kad je Patriarh Carigadski samo dodirnuo vodu rizom njeno sve potopljeno nekoliko njih je ostalo da priča bez jednog jedinog metka ko li da se zaštitimo izvolite Vratite se majci, a ako se njoj vratimo, sve sile, braći i sestre, nebeske i svi svetitelji borit će se za nas. I Georgije, i Dimitrije, i Artemije, i Merkurije, i mnogi drugi strativati. Hoćete li da učimo duhovnu nauku? Vratimo se majci Boželji. I najbolje učitelje od učitelja. Učit na sami apostoli. A kako apostol da te uči? A ne, ne, ne, ne prepoznaješ caricu čovjeka. A o čemu ima da ti priči? Kako će sveti Atanasije veliki da nam govori o tajni obopoćenja, a mi praskočili onu u kojoj se odigrala ta tajna. A pa ne mogu da ti pričamo o vopoćenju, a njenu utrobu je zaboravio, ili je prezireš, ili ne da je Bože huliš na nju. Ne možeš ništa da primiš. ni Nijedan zrak te čiste svjetlosti tog čistog učenja. Idi uči to što što si učio prije. Truni u tome. Ovo učenje ne možeš bez nje da primiš. Ne mogu da ti ga predam. Kako možemo se angelima da opštimo, braću i sese Neboli nepoštujući mater Boga njihovo. Kako možemo u podvigu da budemo zdravom, osvećujućem podvigu, podvigu, ako u skladu sa učenjem crkve, ako ignorišemo onu koja je rodila podvigu položnika. Kako možemo da steknemo jednu jedinu vrlinu, pri tom, ne mislimo na vrline poštenje dobar, učinjenje To je, braću i sestre, sve dobro. Ali to ne spasava, samo da znate. To su vrline koje pripadaju paloj ljudskoj prirodi. Tako dobar, možda bude svako. Pa često čujemo, a ovi koji nisu u crkvi, oni su, kaže, bolji od onih koji idu u crkvi. Pa onda navedu neke primjere, ovaj, ovo ovaj, ono. Tačno je. to njega ne može da spasi. Ovaj može da se spasi. Tu i u crkvi, Pa će ga neki kabal će ga, znate, pogoditi i nadahnuti. Izan crkve nema spasenja, nema sile. Da ti da život. Ne možeš vrlinu duhovnu da primiš izvan nje. A kako ćemo je primiti, braću i sest? Kako ćemo steći vrlinu? Ako ignorišemo onu kroz koju se rodio izvor vrlina kako ćemo se obožiti a cilj našeg duhovnog života je oboženje nemojte da se varate da mislite ja ću se spasiti čuvajući svoje ime svoj identitet držajući do sebe ne možeš se spasiti tako ne samo što ne možeš tako nego moraš da umreš moraš da se raspadneš da bi rodio rod ako ne umreš Ne možeš biti živ. Jer ono što se traži od tebe, to je da se sjediniš sa životom, da se obožiš. Nije to ono, broći sese, što smo mi danas. Moje ime, moja ličnost, moj integritet, moje ovo, moje Sve to dobro, ali to je u lošem kontekstu. Nećeš ti izgubiti ličnost, slobodno umri. Boga radi i radi i dobit, zadobit ćeš život. Ime ima da ti bude nerđajuće, ima da bude zlato, ima da ti bude na nebu zapisano, baš tvojim, Marko, Marta, Marija, Ana, Milovan, Radovan, na nebesima, braću i sest, ne po katastrima i raznim drugim knjigama, nego na nebesima. Ona i radi koga će umraće zapisati, jer njegova su nebesa. Njegova je knjiga života. Iako te on upiše, ko će da te izbriše? A ne možemo se obožiti ako ne poštojemo, ako ne cijenimo onu kroz koju se Bog ovapotio, rodio. Vidite, ne moramo se mi zadržavati na majci Božjoj u, u, u jednom, ne kažemo, nezdravom smisku, znate sad da da skerni mu neka ne daaj božji dugopokojanstvo ali vidite u simbolu vjere vrlo kratko se kaže koji se radi nas ljudi koji radi nas ljudi radi našeg spasenja radite simbol vjere to su kratke ali guste riječi ništa ne preskačite to kroz venu to braćje sve se kroz kičmu treba da prođe prisnije i dublje nego kogodac što polagazi kad nabijaju tako simbol vjere treba da te drži kičmu koji radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao sa nebesa, kuda? Kroz utrobu. I ovoplotio se od duha svetu i Marije djeve. I ostao čovjek. A pa za mje je dovoljno? Ostao čovjek. Čekaj, a pa vidi, ja sam čovjek. Znači, možemo da se rukujemo, možemo da se celivamo, ili da me blagosloviš, ili da te primim kroz pričašće, ili da mi oprostiš, ili da me spaseš, ili da me zasti, zaštitiš. Znači, možemo, postao si čovjek. A kako je postao čovek? Možda uđeš u moju kuću, mogu da te počastim kiselom vodom, Ili Marta šta spremaš danas da pojedemo? Može Marija da te sluša, da se vije noge djevojački, pažljivo da te sluša, zaboravavši na sve brige i priče i besednike. Znači moguće, a kako je došlo, kako nam se dala ta mogućnost? Od duha svetov i Marije djeve nemojte to da zaboravljamo, braći i sajste. kad se pričašću jema nemojte nju da zaboravite spremio sam se za sve to pričašće iščitao sam molitve postio sam pa čekaj, jesi je zaboravio? koga? vrati se, nisi spremio je li tako? nisi se spremio Koliko puta se mi pričašljamo na takav način? A odmah po osvećenju darova, kad se ispred nas u hramu nalaze samo tijelo i krv Božja, osobito proslavljamo Bogorodice, znate. Odmah po osvećenju darova pjevamo dostojnu jest ili irmos praznika, to je jedna od stihira, koja mijenja dostojnu jest, koje se Najčešće poje. Baš, znate kako je to moćno. Tu je, znači, kanun Evharistije, Duh Sveti je djelovao preko sveštenstva i davovi su osjećeni. I dok su tu pred nama, da kažem, freško ispečeni, dok još prvi miris i duha, sve kroz hleb i vino, da, kad je tu život pred nama, Tu na domaku naših usana, duše, srca, tijela, naše gladi i žeđi, mi pojemo komu? Majci Božje. Još nešto u mističnom smislu, a ne može biti bez tako, mi primajući tijelu i krv, mi primamo njeno tijelu i njenu krv, znate za to? kada se pričašćujete pa otkud Bogu tijelu otkud gospodu krl je li si išao sa tijelom braća i sastra nije nego je kroz nju da, izašao kao čovjek od nje se rodio i da, iz nje smo ga dočekali kao čovjek ona ga je predala Simeonu kao dijete da otpusti starca u miru da može mirno da umre da može mirno u ad da siđe, jer svi su do vaskresenja, odnosno lopućenja si vazi u ad a Simeon se si vazi mirno jer vidi došao je držao je u ruke komu ga je dao braći i sest? pa na ikoni sretenja koga daje Simeonu, koga daje meni koga daje vam koga unosi u naše domove čije ruke Koga je donio ovdje u naš manastir? Koje rodio našeg gospoda koji nas ovdje spasava? Koje je rodio onoga koji nas ovdje hrani svojim tijelom i krvim? Koga nas lješi, braće i sest? Koga nam život daje? Koga je rodio, koga je donio? Ona. A mi prema njoj? E ne može tako, braće Tako ne može. Nikad nije moglo I neće moći. A hoćemo da bude bolje, a može da bude mnogo dobro. Ako hoćemo da primimo silu, a možemo da primimo veliku silu. Ako hoćemo obraći i se da imamo nadu, veliku, moćnu, moćnu nadu. Hoćemo da imamo pravu vjeru. Ne sitne vjerice i ta i ta ta, ta preživljavanje sujevjerje, taj taj prhki pepeo nego moćnu vjeru, svetu vjeru, vjeru otaca, vjeru proroka, vjeru apostola, Božju, tvrdu vjeru, onda njoj da se vratimo. Ako hoćemo nebesa za prijatelje i za štitnike da imamo, njoj da se vratimo. Ako hoćemo sa svetiteljima da se sretnemo, ako hoćemo sa našim svetim savom, a vidite da se ne razumijemo nešto se ne razumijemo sa svetim savom pazite a mnogi svetitelje uopšte i ne znamo uopšte im imena ne znamo mnogim mučenicima ispovjednicima podvižnicima uzmite žitija svetih uzmite ohritski prolog previsajte nemamo pojma ko su ti likove a otkud to, otkud ta distanca gdje je došlo do da prekida tu, baš u njoj Odvojili smo se od njene utrobe A oni svi rođeni u njoj Oni svi rođeni u sinu njenom Oni svi sjedinjeni sa sinom njenim Oni svi njena čeda Kako ti možda poznaješ djecu kad si majku prezrela Kako možda očekuješ da će djeca da ti dođu Da imaju povjerenje u tebe Da te pošluju, da ti pomognu A majku si im prezrela Ne Ostaćeš u neznanju. Pa lijepi postara, eto ti glumci, eto ti glumica, eto ti manekenke, eto ti e, jaki momci, eto ti kriminalci, eto ti bosovi, eto ti sportisti, eto ti fantazije, eto ti džobovi. Bez nje, ni jedan ti neće prići. A sa njom, svi, E bi video Gospodu da u vrijeme ovog praznika, velikog, moćnog praznika, iako ga mi ne duže na takav način, ali nećemo ni do da očaja valamo, braćui se. Polako, postepeno, da? Bicep se ne pumpa odma, je l' tako, momci? Pa polako, da radimo se malim težinama. Viš od kilograma se ne skida lako, je li tako, devojke? Da Ovako vježbajući, pa da budemo lijepi i duhovno i tjelecno, ali na jedan drugačiji način, primajući ljepotu od istočnika ljepote, primajući ljepotu od najljepše među ženama, od žene, slušajte to žene, kako kaže Sveti Jovan Damaskin u njivoj besedi na ovaj prazin, o vidi čudu žena iznad Serafima. Slušajte pravnice i ne mojte da se vrijeđate, jer ste u njoj, ako ste sjedinjeni sa njom, ispoštovane i blagosloveni i blažene i ljepše od svih ljepotica ovoga svijeta. Poštovate vas i kvanjate se vašoj ljepoti i predivni, prekrasni, prelijepi angeli. Budete u njenoj pratni u odeždama brovina. I mi svi je, ona je jedna majka naša, hraniteljka, čuvarka. Utješitelj. Ona je, braći i sestre, nama ucrti sve, jer kroz nju nam se otvara carstvo, kroz nju je i ruka pružena, kroz nju u Jerusalim nebeski ulazimo. Daj Bože njenim molitvama i da uđemo. Amin.